Agor entzuleak, behiak ateratzen nintuela, amentsetan nintzan, pentsaketan. Eretreten erreforma irratian aipaga jentzu nuen ez, egun hauetan usu bezala, irudikatzen nuen borne lehen ministrorekin kalakan harin nintzala. Ereiten nion ez nuela ulerzen zertarako afera untan txartu zen. Dudarik etzela lege nahi unen gibelean Macron manitua umdia zela naiz eta presarik ez izan eta erreforma hori egiteko momentu oso txarra izan, bere ospea eta egoaren izenean, sendikatuekin txokatira hau abiatzen zuela bakejik. Elisabet, borroka hortan baliatua zela eta laster idologeita bi urteukanki obezukela erretretara joanik, Makron bere gitsa utziz. Erraiten nion ere, behin goan, eskuinaren laguntzari esker berrogeita bederatzi idu artikulua erabiligabe bere erreforma hori tarrapatan pasarazten lortzen bazuen ere, bortizki bizitua izaren zela. Hain zabala eta guztiak guziakunkitzen dituen gaiunekin, gizarte mailan debate sakonagorik ez egitea ez zela normala. Damu zela gure iritzia palazaratzeko manera bakarra, karri karat jaustia Madugula besterik egiteko. Asal zela ere, jendearen aserjearekin eta zainekin jokatzea. Ez zela arduradun izaitea, jendearen etxipenean pariatzea, jendearen txalaketek, elkor egoitea eta frustrazioak itotzea lan jero eskuin mutujaren indartzea zela gertatuko hororen guru. Bidea egin arau, gero eta egiskio uste nion ere zakua. nion ere, egf hori Aintzinamendu Gisa Orkestea maltzurkeria zela. Aintzinamendua... Gutiago lan egitea liteikela eta biziaz gehiago baliatzea, sos ahanguretaz libraturik. Ejetretan dirustatzeko, banaketa sistema famatua salbatzeko aukera bakarra legia utzela erraitea, ireingaji eta mespretsagaji zela. Nik lanean harin izano, zer ga xot pagatzean aiago nukela, forma nizano bi urte lan gehiago egitea baino. Eta horroren buru aspertuan nintzela ekonomiaren garapenaren aldarean sozial neuhiak beti sakrifikatuak izaitea. Orain arte beti babesto dugun modelo ekonomiko unek gintuela suntsitzen, biztanlean arteko desoreka onditzen, mundua destrakatzen eta lanean artzeko gogua eta sentzua tipitzen. Ez banintz laborari izan eta dutan lurpuska unen hartatzeko ardura ukan, berdin nik ere demisioa ahondian parte hartuko nukela. Pentzeratzerat ginela, batean txartua, makilarekin urratxa indahean markatzen nuen, kopeta eta boneta apalduak zitzaizkidan, soa zeru mugari kokatua, bekainak tinko, pentsakor, hain zinaburuz martxa bizian kuhi, behitro pagaixua oartu gabean kementxuki akulatzen nuela. Zinez, ejetjeta afera hau igeiten burura. Ostegunean, terapia gisa baionako karriketarat joan beharko dut. Han kurutzatuko girelakoan.